Surja, El Inshirah, Mekase, Tet Vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit. Val, a nuk të hapëm ty Muhammed Kraharorin për të pranuar besimin dhe të hoqëm barën, e cilat a rëndon të te, te për kurizin dhe të ngritëm lartë emrin? Me të vërtet, pas vështirësis, vjen lehtësimi. Me të vërtet, pas vështirësis, vjen lehtësimi. Prandaj, kur të qlirohesh nga punet e ndryshme, përpichu fort në adhurim dhe vetëm dajzotit tëndë për kushtohu.